Càpsules musicals amb Rafel Corbí, El món del jazz amb Terrassa, Dixi, Sextet. Sí. La Terrassa Dixi Sexted és una formació d'origen terrassenc, fundada a l'entorn del Club de Jazz Terrassa, especialista en la interpretació del jazz clàssic. Aquesta banda ofereix un repertori composta per estàndards del swing, de New Orleans i de Dixieland. La vàlua dels seus components, tots ells reconeguts instrumentistes del gènere i membres de destacades formacions estables del panorama jazzístic català, garanteix sempre un so compacte, alhora que permet brillants interpretacions individuals dels seus diversos components. Mm -hmm. Aquesta música que escoltem d'aquesta banda ens arribava des del 2006, amb el, el disc anomenat Tal com raja. En Josep Maria Ferraz a la trompeta, Joan Massats al trombó, Ramon Escalé al piano, Adrià Font a la bateria, Oriol Romaní al clarinet i Artur Regada al contrabaix, amb actuacions indispensables a Terrassa, dins d'aquell espai tan famós de la Nova Jazz Cava, i en la seva música i les seves interpretacions que una vegada més se'ns acosten amb aquest recordatori per tots uns a nosaltres... formació que va tenir un recorregut excepcional i que després també ens podien trobar amb els Dixi Sexted Reunion que també portaven la seva música encara recentment, escoltàvem les cançons, la peça, la música la companyia de la, la Terrassa Dixi Sexted tot recordant, com hem dit aquest disc tal com raja de, de 2006, si us agrada aquest disc hi trobareu una frescor una originalitat de repertori i sobretot també unes actuacions que feien en directe com, amb temes com el Royal Garden Blues, Some of These Days, of Me, The Analyzer River, jean Blues, Of Any New Baby, Two Rock, When the Saints Go Marching In, de les més marxoses que hi podien trobar estandards del gènere clàssic. Una formació amb creativitat i especial art d'improvisar, també amb el seu grau de comunicació amb el públic. Una proposta musical excepcional, un luxe per als espectadors. Tal com Raja, ha estat avui el disc que hem recordat a través d'aquesta càpsula musical dedicada al món del jazz i amb el Terrassa Dixie Sextet precisament amb una de les seves peces acabarem aquest en enrepàs que hem efectuat a la seva música Do you know what it means to miss New Orleans? confessant que pocs dels presents s'hem trepitjat New Orleans però així i sí tot un esqueix d'anyorances en tireu en cada sort. la novel·la Orleans o oh bé New Orleans Criolla i negra ciutat, un cert aire francès, la música qui sona, en Llorent.